L'Eco deava.org, l'eco de laavall.org. La I també per Internet a ràdiolesplanes.com. Bona tarda, Josep Pintó. Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Molt bé, gràcies. Eh, molt amable per acceptar doncs, la invitació de l'Eco de la Vall i ens traslladem de la Vall d'Ostoles a la Vall de l'Hort, aquí a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès. Ho dic correctament? Ho dius molt bé i gràcies a vosaltres per trucar-nos. Molt bé. Doncs ja fa temps que ho segueixo la pista amb aquesta cooperativa BioLhort en la que produïu, cultiveu pomes ecològiques de muntanya. I, si et sembla, teniu un vídeo molt xulo on expliqueu que és Biolord. Llavors, el podem escoltar d'entrada. Són dos minutets i després comencem la xerrada. Et sembla bé? Em sembla fantàstic. D'acord. Doncs vinga, escoltem aquest àudio. La Mercabar arriben com dos milions de tones de poma dels Alps, perquè la poma de, de catalana no satisfà les expectatives de qualitat que té el consumidor ja. Hem decidit plantar pomes perquè és un producte de muntanya i aquí és realment on es aconsegueix la màxima qualitat. La fortalesa més important és que estem oferint un producte nou d'una qualitat superior a al que hi ha al mercat. Qui fa la poma bona és la muntanya. La poma de muntanya té unes altres característiques completament. S'ha de fer a partir de 700 metres d'alçada i llavors eh, li dona una dolça i una crocantó que, per exemple, no, no, no passa la plana. Un crocant vol dir que faci crec quan la menges, és a dir, que, que sigui més forta, que això és un, un atribut positiu... metabolismes secundaris s'activen més perquè la poma no està tan estressada per calor durant l'estiu. S'activen més metabolismes secundaris vol dir més color, més aromes, més acidesa, més polifenols. El fet de que hi hagi temperatures diferents durant el dia i la nit fa que la poma maduri més a poc a poc. Al madurar més a poc a poc tens una poma més crocant, més gustosa, amb més bona conservació i també més bona coloració. A Viola, específicament, eh, ens interessa fer varietats resistents. Que sigui el cultiu el més adaptat possible a les nostres condicions i així, d'aquesta manera, aconseguim poder produir la poma però és eh, amb, amb molt pocs tractaments, d'acord? Sempre que hem de fer algun tractament utilitzem argiles, botiga, utilitzem sofres, utilitzem aquest tipus de productes que no tenen, no tenen cap, cap problema per la salut humana i, sobretot, també pel nostre entorn ambiental. Estem a muntanya i amb terres netes, doncs buscar un producte que sigui fàcilment vendible i que, a més a més, em puguis treure un valor afegit. No només muntanya, no només proximitat, sinó que, a més a més, ecològic. Vam començar a l'inici del projecte amb les varietats típiques, amb la golden, amb la gala, i després, a mesura que ha avançat el projecte, vam pensar en introduir varietats que fossin més rústiques i adaptades a les muntanyes del Pirineu, i ara estem treballant amb 3-4 varietats, una que diem bruna, una que diem negreta... Aquestes varietats són diferents entre elles, ja en grogues, amb vermelles, ja en específiques tip reineta i sobre aquestes ja pues, en tarda ne en primerenques hi ha de tot tipus. ja eh? en que són més seques amb més crocantó i en que tenen molt suc dansa mireu al Doncs hem escoltat en Xavi Ferrer, que és geògraf i pagès de l'Alta Ribagorça, en Lluís Pous, que és soci de Biolord, de la Cerdanya, en Josep Pintó, que és qui tenim a l'altra banda del telèfon i és soci eh, fundador de Biolord, eh, ell viu al Solsonès, la Dolors Rosers, que també és soci de Biolort del Pallar Sobirà, l'Andreu Vila, tècnic agrònom de Biolort, L'Edgar Prats, un altre soci de la cooperativa de Biolord, del Pallars Sobirà, i la Maria Casas, que és socia també fundadora de Biolort i que, com en Josep Pintó, doncs, viu a la vall de l'Hort, al Solsonès. Amb aquesta campanya que vau fent, eh, Josep, eh, d'alguna manera doncs, explica qui sou, però m'agradaria que incidíssim ja d'entrada amb en la qüestió de que sou una cooperativa, oi?, Mira, deixa'm dir-te que fa molt temps que no sentia aquest àudio i que m'he quedat parat de lo bé que ho fan els socis, no? Eh? Que a més s'expliquen? I, I quina capacitat de discursiva que tenen. Doncs sí, nosaltres som cooperativa, vam, vam néixer com a cooperativa, la nostra filosofia no tenia cabuda en lloc més, no, no, és una, no és una iniciativa econòmica per enriquir-nos, sinó per enriquir el territori i el territori són molt, moltes persones, per tant, el més lògic és que s'adrupin en forma de cooperativa. Molt bé. Um, I com, com ha quedat palès amb, amb les persones que sortien en, en aquest vídeo el, i que hem pogut escoltar, doncs sou de diferents, de diferents zones del territori, però uh, coincidiu que, que és aquesta part... De, de la Lleida de Muntanya, oi? I tinc, tinc un, un mapa per aquí del Solsonès, del Berguedà, de la Cerdanya, el Torgell, Pallars Sobirà i el Terriba Gorsa. És aquest extrem nord-oest de, de Catalunya. I en Cerdanya no sé si has dit sí, no? Sí, també, correcte. Mm -hmm. Sí, bueno, la, la, clar, no, no és estrictament Lleida perquè el Berguedà és, és Barcelona i Cerdanya un tros és, és... Girona. O sigui que estem en tres, en tres províncies. Estem a cinc comarques i tres províncies. És cert, és veritat. Um, us, us definiu com, com una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre i el vostre objectiu és la promoció de la pagesia de muntanya en tots els seus vessants i el foment de la producció agrària ecològica situada a més de 700 metres d'alçada i sempre don respectuosos amb l'entorn natural i social. Aquesta és la definició que suposo que surt al vostre estatut de cooperativa i és el que he pogut llegir a la pàgina web a biolord.cat. I s'ajusta estrictament a la realitat, som així. Molt bé. I quan vau començar la cooperativa? Que es va començar l'any 2013. No, perdona, la cooperativa va començar el 2000, jo crec era el 2017, tres o quatre anys més tard el 2013 ens vam constituir com a associació, que va ser el nostre punt de partida. El que passa és que al m'agafant dimensions l'associació no, no era una eina jurídica vàlida i ens hem haver de replantejar d'adoptar-la doncs, a una altra, i en aquest cas va ser la cooperativa, com t'he explicat abans. Mm -hmm. Molt bé. I vau triar les pomes com si haguéssiu pogut triar doncs, a, a, a qualsevol altre cultiu. Sí, Però... de fet... De fet, hi, vam, hi vam arribar després de, de fer prospecció sobre molts altres sectors. No, nosaltres no, no, no sabíem què volíem fer. L'únic que teníem clar era que volíem reconduir la situació econòmica i social dels nostres territoris en un començament, la Vall de l'Or, que és on és tota aquesta història, perquè, perquè són territoris decadents. Tot el món interior i el món de, de muntanya especialment, i, i, i concretament la Vall de l'Or encara més, doncs el sector secundari terciari ai, perdó, el primari i el secundari han desaparegut completament i només, no, només ens hem enfocat al terciari durant fos, 20, 25, 30, 40 anys. Nosaltres volíem canviar això, volíem intentar que l'economia s'equilibrés i ho fes a partir del sector primari. Llavors mmm, vam començar a, a fer prospecció, com t'he dit, sobre altres sectors, Hem pensat en fer malta de cervesa per, per, per la quantitat de cerveseres incipients que hi havia, vam, vam pensat en fer patata, de fet, també hem fer, però, bueno, per diferents circumstàncies, no s'acabaven d'ajustar les nostres pretensions fins que ens vam entrebancar amb la possibilitat de la poma. La poma en no el nostre subconscient, és, un, és una fruita de plana, però en realitat és una fruita de muntanya. És on potencial màxim totes les seves característiques organolèptiques. Vem anar a la poma i mira, la vam endevinar. I aquí estem. Molt bé. I, i em consta que la cooperativa Larada... Uh, també té, té bastant a veure doncs, amb, amb aquest projecte, no? Us van ajudar a desenvolupar-lo. Sí, sí, sí, de fet bueno, vam portar tot des del, des del principi fins, bueno, continuem permanentment en contacte, ens continuen fent gestions. Va ser qui va donar cara i ulls al projecte, va ser qui va buscar les fonts de finançament i qui, bueno, ha sigut quin ens ha acompanyat durant tota la nostra trajectòria. És una cooperativa molt potent que tenim molt territori, que es dedica a, a la el, la potenciació econòmica de doncs, les diferents activitats que es puguin donar i, i vaja, tenim molt, molt bona relació. Mm -hmm. Molt bé. I tu nascut aquí, a la Vall del Lor? Sí. Com a mínim 500 anys, diu la meva gent. Neologia. <laughs> de nhi do déu nhi um, I... I em deies que viure a Pagès és complicat. Això ho sabem, s'està fent bastant debat últimament amb la qüestió del despoblament i com s'ha transformat la vida al camp, però tu com ho has viscut, això, a nivell personal, com a experiència personal? Abans de participar a la cooperativa, que feies? Mira, tant jo com el set que vam començar això provenim de, de sectors econòmics que tenen a veure amb l'agricultura. Una altra cosa és que sí que hi tenim una, un feeling, perquè jo sóc enginyer agrònom, però mai ens hi vié dedicat i jo ja tinc 50 llargs, però o si sigui que ja potser podria haver passat sense fer-os. Però, eh, la qüestió és que el que veiem és que cal el territori de queia, bueno, de Caul, no no s'anuren, com he dit en general. I clar, per, per, per nosaltres això era, era dramàtic. Vols què passava que que l'explotació del sector terciari sector turístic, en les nostres zones, en la nostra molt concretament, en la de la Vall de l'Or, eh, el, el que ha fet, el que ha predominat i ha dominat sobre qualsevol altra activitat ha sigut eh, la urbanització, l'activitat urbanística. L'activitat urbanística eh, contempla dos, dos efectes des del meu punt de vista molt pervers i molt negatius. La primera és que consumeix el poc recurs amb eh, sòl fèrtil que tenim. perquè som una, una, una vall molt petita, que els camps són petits i no hi ha molta superfície, doncs el sector urbanístic el ha fet a sigut colonitzar les millors parcel·les. perquè què? Doncs perquè eren les més planes i les més fàcils de, de construir. No Es dona la casualitat que també eren les més fèrtils. I després ha fet una altra cosa, això ens passa tots els territoris, i és que en dilueix la nostra personalitat, ens l'aprèn, perquè al final els visitants que nosaltres tenim són iguals que els que tenen a la Cerdanya, que els que tenen a l'Empordà, que els que tenen a la Vall d'Aran. I tots tenen les mateixes demandes, tots tenen més o menys les mateixes preferències. Què fem la gent del territori? Subordinem la nostra idiosincràcia a la del visitant i acabem diluint la nostra personalitat. Nosaltres hem pensar que això ho havíem d'intentar eh, canviar i que, bueno, si fèiem algun producte que pogués parlar de la nostra idiosincràsia, que pogués dir com era la zona, com, com, com érem els que hi habitàvem, doncs, doncs estaria bé, que aquest era un objectiu uh, perseguible. Molt bé. Doncs anem a remarcar aquest altre aspecte, que és el principal, segurament, juntament amb això d'aquesta revitalització de del territori a partir de, del treball del camp, en aquest cas dels de, de, de, de, de, foriters ecològics, les pomeres, amb la qüestió de la, de la cooperativa, no? de la cooperació entre els socis. Tenim un altre, un, si em permets, un, un altre àudio que expliqueu vosaltres mateixos um, què significa viure al poble i el podem escoltar, si et sembla bé. Molt bé, som -hi? La dels pagesos eh, genera una gran indefensió. El pagès individual ven el primer que li passa i el preu que li marca el tercer. Estàs en un límit on no pots fer una venda directa per treure una producció sí. a petita escala, com pot ser un hectàrea i mig, dues hectàrees o tres. Eh? I alhora no pots optar una logística que suposaria pues, ser quartos per cadascú. Ben eh, pensar si col·laborem, si som més, ens podem ajudar entre uns i els altres. Encara que hi hagi distància de finques... Eh... Ens, ens dóna força. Bialor, són petits productors que ens agrupem per comercialitzar conjuntament les nostres pomes, però no només això, sinó que ens agrupem perquè tenim un servei tècnic comú. Si som forts i estem junts, podem millorar el producte, podem invertir, podem fer coses que donen grans oportunitats a la nostra gent que d'altra manera no la podrien tenir. I ens permet fer una tasca més important de, tant a nivell de publicitat, fer una marca més important. A l'hora de plantar, també ens trobem molt amb els nous que volen plantar, que també et permet eh, transmetrels i tot el que tu has après. Si no hi ha una transmissió molt clara de coneixements, de suport mutu i de compartir també, d'alguna manera, les infraestructures que té cadascú, és molt difícil. Nosaltres apostem pel tema cooperatiu i col·lectiu. O sigui, sea, respecten les diferències territorials de cada productor, de cada territori peculiar. A nivell cooperatiu, pues, el que no pot arribar a un i arribar a l'altre que el un model de cooperativa una mica més horizontalitzador, diguéssim, no, no pot entrar un ni una sola persona que hagi plantat molts hectàrees, perquè té el capital. Entra i, i agafa les regnes de la cooperativa. Hi Fem trobades, bàsicament, amb altres entitats i empreses, per dir, vale, eh, el nostre objectiu a nivell de Biolord general és aquest, qui el compartessi, doncs els convidem a venir, i a relacionar-nos i a crear productes conjunts. Estem establint cada cop més xarxes tant per comercialitzar com per vendre i distribuir, tant amb Biolort com amb De Pagès, com diferents molts amics i productors que estem a la mateixa comarca o comarques properes. Nosaltres ens han deixat els diners al el COP57. Per què triem COP57? Doncs triem COP57 un altre cop pels seus valors. És uns un serveis financers artesanals que s'adapten a les necessitats de l'economia social i solidària. Nosaltres valorem quin, quin model de producció agrícola hi ha, valorem quin és l'enxarxament amb el territori i valorem un seguit de qüestions socials i ambientals. Perquè no és un banc on l'únic prima és el deixar diners amb uns interessos, sinó que hi ha una relació pròxima, de persona a persona. Intentem buscar altres formes de donar suport a projectes que poden tirar endavant, perquè necessiten més flexibilitat i necessiten entendre's i escoltar-los. No? Què volem és facilitar que aquests projectes neixin i tiren endavant, malgrat les dificultats que hi ha en un món globalitzat, capitalista, en què l'agricultura... Doncs, encara que creï vida i generï vida, doncs no ho fas fàcil per, per tirar endavant. El fet d'agrupar-se, els pagesos, el que fan és adquirir unes capacitats que abans individualment no tenien. Són les fortaleses de tota aquella gent que decideix sobre el seu propi futur. Per mi el tema cooperatiu també és, és generar sobiranies, agafar una miqueta el poder de la teva vida. No? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs aquest era el segon àudio. Cooperem de la mateixa campanya Jo de Muntanya de Violord, de la cooperativa Violord. Hem escoltat en Enric Campillo, que és pagès, soci de la cooperativa del Berguedà, en Xavier Gallofré, un assessor de cooperatives, l'Edgar Prats, soci també de Violord, del Pallar Sobirà i la Dolors Rosers, l'Andreu Vilaseca i en Lluís Pous, que són socis també de Violord, del Pallar Sobirà, del Solsonès i de la Cerdanya. També a la Maria Casas, que és socia fundadora del Solsonès, Xavi Ferrer, geògraf i pagès de l'Alta Ribagorça, eh, la Marina Vilaseca, que és una socia treballadora de l'Arada, en Jordi Corbera, que és soci treballador de Riubert, que juntament amb l'Arada doncs, també participa a la cooperativa de Violord, hi ha Marc Grau i la Ruth Garcia. Uh, la Mar Grau és de la Comissió Social del COP 57 i la Ruth Garcia és socia de Biolor, de eh, de, del Solsonès. Quedem-nos amb, amb, amb, amb aquesta veu de, de la Mar Grauda del COP 57, mm, sense la finançació d'aquesta entitat de, de banca ètica. Um, també és una cooperativa com vosaltres. No hagué sigut possible Biolort, Eh, Josep? Sí, no, sí, sí, sí, de fet nosaltres hem començat sense finançament, ni de violor ni de ningú. Aquesta ha sigut la nostra travessa del desert. No, vam, vam aparèixer en un moment que, que hi havia una crisi molt profunda, veníem de, de l'esclat de, de la bombolla immobiliària i no hi havia recursos pel, pel territori i, i vam començar sense tenir accés a cap tipus de subvenció. Eh, aleshores tothom s'ho va finançar amb, els, amb recursos propis. El que s'hi vam aconseguir COP57, és, un, és un, bueno, un acord àcid, de fet no, no l'hem signat mai, però funciona així, que ells estaven disposats a finançar els, els pagesos, els productors, fins a un nivell d'inversió. I això és lo que alguns dels pagesos que hem tingut s'han pogut acollir i els ha ajudat. Però com a, com a entitat, com a cooperativa, no hem rebut cap suport. Um, per tant, diguéssim, estaríem parlant per entendre's que han... heu pogut sol·licitar uns crèdits amb totes les condicions avantatjoses de COP57. Sí, que són moltes, perquè, clar, tracte és molt diferencial. Sí, sí. Clar, clar, és que ja ens en oblidem que no ens, no ens queden caixes, oi, aquí, i tot i així, doncs, les caixes ja s'havien convertit en, en bancs, en petits bancs, i, i tampoc estàvem per la labor d'ajudar al petit productor o a la pagesia, oi? Molt no, I... Mm. Um, Explica'ns alguna coseta més a, a nivell del vostre funcionament cooperatiu perquè sou diferents explotacions, petites produccions de poma ecològica en aquests territoris que ja hem assenyalat al mapa però per fer-nos una idea, us trobeu un cop al mes eh, com junteu les pomes en, en el moment de, de la collita per després distribuir-les i vendre-les com, com funcionareu el dia a dia? Mira, t'explico, nosaltres som una cooperativa rural la rural vol dir que s'hi apleguen eh, socis que pertanyen a, a sectors econòmics diferents amb un, amb un objectiu comú, que en aquest cas és el desenvolupament econòmic del territori. Primer, per una part hi han ha els productors que estem distanciats a 250 quilòmetres els uns dels altres, això és un hàndicap important, i que en aquest moment som 15, 15 productors amb quatre comarques diferents. A uh, aquests productors el que fem és, és eh, compartir assessorament assessorament. La, la, la, la cooperativa el va fer va ser crear una altra entitat jurídica que és una ADB, que vol dir Agrupació de Defensa Vegetal, que el que fa, el que fa és donar assessorament, assessorament tècnic. Llavors el, el productor disfruta d'això i disfruta una altra cosa fonamental que és la clau de l'èxit, que és la venda, la comercialització. Sí, la cooperativa Biolort, el seu objectiu primari i pràcticament únic és eh, obtenir el millor preu per les pomes per retribuir en les millors condicions els productors. A part d'això, a part, de, a part dels, dels socis productors, com t'he explicat, hi ha altres socis. Uns són col·laboradors i els altres són de serveis. Nosaltres intentem teixir xarxa amb altres entitats amb la mateixa filosofia que nosaltres, la mateixa idiosincràsia per exemple, ara estem, estem treballant amb riu verd, eh, utilitzem mà d'obra seva, és, és treball social, mà d'obra social, eh, per, de, per determinades feines, i després aquesta gent que elaboren eh, confitures doncs eh, treballaran nostre, la nostra fruita. Ells elaboraran producte que encara no l hem fet, però que d'una manera imminent ho farem, que acabarem comercialitzant a VioLorn. Per exemple, també treballem amb un, amb, un, amb un soci que hem fet a l'Arieja, a l'altre costat del Pirineu, que ja produïa, transformava la poma, feia sucs, cidre i vinagre. És una persona amb la que tenim molt bona relació, la coneixem des de fa molt temps, i al final l'hem incorporat com a soci de serveis. O sigui, és el, és el que ens fa eh, la transformació de la nostra poma. I, a més, doncs, nosaltres comercialitzem el seu producte. O sigui, passa a ser un soci de ple dret de la cooperativa. I així intentem fer totes les coses així perquè a muntanya, en les condicions nostres, amb, amb petites superfícies, amb, amb, amb dedicació eh, temporal, doncs has d'unir esforços. I aquesta esforç és el que fem. Molt bé. Si sí, hi hagi el, el manifest que, que heu publicat, eh, perquè s'ha de dir que, que heu fet una feina excel·lent no? de, de difusió del vostre projecte. Està, es nota que està molt treballat hem embrutat molt paper. Ah, sí, oi? I, I teniu, doncs, un, un dossier de presentació que, que està molt, molt bé i vull sobrellar això, no? aquest manifest que, que explica una mica doncs, què vol dir la, la pagesia de la muntanya, quin és el significat d'aquesta muntanya diversa, econòmica i socialment, no? i sobretot doncs, que sigui cooperadora i enxarxada. No? Una muntanya oberta i reconeguda, que és el que esteu doncs, intentant doncs, fer realitat al dia a dia. No? Quin és el balanç que fas? Digue'm una cosa positiva i una cosa negativa. Mira, em, em resultarà molt fàcil. En el, en el camp positiu nosaltres hem tingut un èxit tremendo en, en el que és la, la penetració comercial. Per què? Perquè la, la qualitat de la, nostra, de la nostra poma, del nostre producte, és diferencial. És molt millor que el que pots trobar al mercat. Per tant, ens ha costat poc, ens ha costat poc esforç, contràriament a qualsevol altra iniciativa, que el que realment és el cavall de batalla sempre és vendre. Doncs no, a nosaltres això ens ha, ens ha resultat fàcil. Venem molt, venem molt bé i no, no tenim problemes en aquest sentit. Parts negatives, doncs ens podria explicar unes quantes, però la primera de totes és que agronòmicament ens costa moltíssim. Primer, perquè la muntanya rigorosa eh, és molt més difícil produir a la muntanya que a la plana, i després, perquè nosaltres no teníem coneixement, no hem heretat cap coneixement, hem començat una, una cosa de zero sense, sense tenir cap a, a aproximació prèvia. I això fa que paguem novetades contínuament. Ara fa vuit anys que existim i cada any en paguem una de nova. I al final doncs això penalitza el, el rendiment cooperatiu. De totes maneres... en també cometa errors de manera inconscient l'agricultura tradicional, no? quan utilitza, per exemple, doncs, fertilitzants químics o, o fa doncs, una arada que no, que no correspondria, etc. I, en canvi, doncs, no en són conscients. No? Per tant, l'assaig error, d'una manera, doncs, és, és una bona senyal, també, no? i que si sigueu conscients dels errors i que la temporada següent doncs, els pugueu corregir. No, no, per descomptat. Bueno, el, el, però els problemes que tenim agronòmics no és per la nostra condició d'agricultors ecològics, eh? o sigui, jo penso que en, en agricultura convencional ens hauria passat el mateix, I els problemes que patim nosaltres és de que la, de la camp muntanya és més hostil a, a l'agricultura costa més a, a l'adaptació i, i bueno, aquesta seria la qüestió una altra cosa és que <coughs> nosaltres sempre hem nascut amb, amb, amb la condició sine qua non de ser ecològics no, no només de ser ecològics per, per rebutjar els, els productes fitotòxics, sinó ecològics en el més ampli sentit de la paraula, en el, sentit, en el sentit agroecològic. Vol dir responsabilitat per sobretot en totes les baules de la cadena, des, de, des, del, des del camp fins al consumidor final i totes les activitats satèl·lits que, que, que es puguin ajuntar a la nostra iniciativa. Això és una cosa que teníem i tenim claríssim. Has mm. um, d'estar pensant amb... El Centre de Conservació de Plantes Cultivades, de, de Can Jordà, a la Vall del d'Alcorp, que està entre Olot i Santa Pau, aquí la Garrotxa, n'has sentit a parlar, Josep? N'he sentit a parlar, però no el conec. Mm -hmm. Molt bé, doncs una de les, de les coses interessants que té és que van cultivar fruiters, eh, sobretot pomeres, d'espècies autòctones, i per tant, doncs, que antigament s'havien doncs, cultivat aquí la Garrotxa, i tenen doncs, un planter de pomeres que tenen doncs, ja 20 anys, entre 15 i 20 anys, que és quan es van començar a plantar i per tant és un lloc molt interessant per, per poder veure com es desenvolupen aquest tipus de cultius que també són ecològics i d'espècies de, pròpies no?, d'aquí del territori. Ho dic per també recordar als oients que l'Eco de la Vall, el desembre del 2019, doncs va fer aquesta entrevista a, a l'Emili Besols, que és responsable de Patrimoni Natural, del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, i vaig estar parlant amb ell justament doncs, a, allà a la Masia de Can Jordà i, i aquesta entrevista es pot recuperar al podcast del programa, no? a l'ecodelavall.org. Per tant, entenc que també al llarg d'aquests anys heu anat doncs, eh, investigant i, i elaborant pomes que potser al mercat, com poden ser una golden o, o les, les més típiques que es troben a, als punts de venda, doncs, eh, com deies tu, doncs, que no tenen aquests valors nutritius ni, ni aquestes característiques pròpies de la, de la por de mà de muntanya i, per tant, que tenir unes pomes excel·lents, no? S'ha de dir... Sí, però mira, aquesta és un, un, una confusió que, té, que tens tu i que té el públic. Nosaltres no fem pomes diferents als que es fan a la plana. Nosaltres fem les mateixes varietats, el que els converteix en diferent és que estan cultivades a la muntanya, és el que els aporta a la muntanya. Llavors, com nosaltres hem triat les nostres pomes? doncs primerament no ens interessava per res fer les, les varietats eh, més, més habituals, o el d'ingala i fuji, que això és el que domina el 90% del mercat, és el que coneix tothom. Nosaltres pensàvem que havíem d'anar a buscar unes varietats que ens donessin més personalitat, però a banda d'això, per nosaltres ha sigut eh, clau pensar en dos factors. El primer de tot, com a agricultors ecològics, és que fossin resistents en enfermedades. Per exemple, una que és clau, que és el mutejat, que és un fong que es dona en condicions d'humitat, com pots comprendre, a la muntanya tenim molta humitat, i per tant hi ha unes varietats que, que són resistents en, aquesta, en aquest fong, que són les que hem anat a buscar. I només deixem plantar en els socis aquestes varietats. Això fa que, la, que, la, que la, el, el nivell de tractaments que nosaltres hem d'aplicar en, en els conreus baixa dràsticament. L'altra condició que nosaltres hem posat a l'hora d'escollir les varietats és que fossin bones de sabor. I com podíem saber si eren bones de sabor? Doncs ens anàvem a Itàlia, que hi ha concursos de tas de tas de, de pomes, i agafàvem les que guanyaven. Les, totes les varietats que guanyàvem, les agafàvem. I de les que guanyaven diuen quines són resistents. Aquesta, aquesta, aquesta aquesta. Doncs com que no teníem informació prèvia de com se'ns adaptarien a, a les nostres condicions a mil metres d'alçada, perquè ningú fa això, ni els Alps, som els que plantem més alts d'Europa, doncs no, no, no teníem criteris per dir aquesta ens anirà bé o aquesta no. Vam agafar les que reunien aquestes dues condicions, no que fossin bones i que fossin resistents. I això és el que tenim. Algunes ens han més bé que d'altres, però aquest va ser el criteri amb el qual vam nosaltres escollir. D'acord. De totes maneres, sí que m'has dit que teniu varietats diferents que les típiques de la Golden, Gala o Fuji, que em recordaves tu, no? Per tant, sí. Sí, però, sí, però no són específiques de muntanya. O sigui, són varietats molt més minoritàries que nosaltres hem, hem, hem aprofitat i que són les que... o el bruix de la nostra producció, però que no són, no són específiques de muntanya. També te les pots trobar a la plana. Uh -huh. D'acord? Entesos. Um, quan deies als Alps, et referies al Tirol o, o a... Sí, al quina... Tirol, sí. sí. Uh -huh. I per què tenen aquesta fama, les, les pomes de, del Tirol? Home, el, el, el, el Tirol, a la zona de Conreu del Tirol, que és l'àrea de Bolsana o és la capital... Està, està envoltada de, de cims de més de 3.000 metres. Llavors, ells en realitat estan, estan cultivant el, el 80% de la seva producció està per sota els 400 metres de desnivell. Per sota. Però tenen condicions de muntanya perquè estan afectats per, una, per unes molès de 3.000 metres que tenen al costat. Són pomes de muntanya? Doncs, bueno... No cadascú pensi que vulgui, realment tenen condicions de muntanya, però no tenen les condicions d'una poma plantada a 1000 metres, que és el que tenim nosaltres. Per tant, la qualitat del nostre producte és superior a la que de el ve dels Alps, mm -hmm. perquè com més alt, més bona és la poma. I el, on, on la les pomes principalment? Les veneu a Barcelona? És un producte que voleu que es distribueixi pel territori? Mira, ara quan, quan m'has trucat està mirant les estadístiques de venda i el 95% de la nostra venda és Catalunya. D'aquest 95% no, no et podria dir l'àrea metropolitana, però no bueno, seria el, el 85, o sigui, l'altre 10 seria la resta de Catalunya. Pràcticament tot va parar a Barcelona i la seva àrea i comercialitzem, doncs, també prioritàriament en, en circuit de, de producte ecològic, però també venem al mercat convencional. També tenim clients que ens compren les pomes no per perquè siguin bio, no perquè siguin ecològiques, sinó perquè són bones. A part d'això, el 5% restant, he estat veient un 3 i algo, 3 i escatx, s'han n'anava a Espanya, i un 1 i pico se'n va a França, un client que tenim a París. Molt bé, molt bé. Aquest és un, també un, un debat, no?, Eh, perquè a vegades no som conscients no, d'on venen els productes que, que consumim, com pot ser doncs, una taronja de Sud-àfrica en lloc d'una taronja de Tortosa, no? I, i això se doncs, li ha de donar valor, oi? Sí, nosaltres pensem que sí. Escolta Això no vol dir que, que rebutgem l'exportació, si fa no falta exportem. Però, a veure, no, el que és lògic és que, Uh, hi ha conceptes que ara, ara se'n se parla molt i que són, haurien de ser molt importants, com és, per exemple, la sobirania alimentària, l'economia endògena i el circuit curts. Per nosaltres tot això és fonamental a nivell, a nivell socioeconòmic. Eh? Una altra cosa que també, que també seria molt important és la petjada de carboni. I com, més a prop, com més a prop comercialitzes, menys petjada de carboni fas. Tot això són criteris que encaixen molt amb la nostra filosofia i que nosaltres tenim en molta consideració. Molt bé, doncs, si et sembla, anem a escoltar un, un altre àudio per seguir coneixent la cooperativa Violord. I en aquest cas, doncs, escoltarem eh, l'àudio d'un vídeo de la mateixa campanya, Jo de Muntanya, en el que ens parleu de la vida al poble, viure al poble. És pagesia activa, aquí, si treus quatre ramaders, quatre que potser no són ni quatre, de pagès a pagès, aquí que si guanya la vida no trobar trobaràs cap. Eh? Però tot això ho han anat deixant, perquè no hi ha continuïtat, no hi ha els fills han marxat d'aquí. Tenim gent que han estudiat, ha estudiat, se n'ha d'anar a viure fora. I clar, sap greu, que ens anem quedant aquí dalt quatre, que d'aquests dos dies seran tots avis i de jovent no n'hi tindrem no hi tindrem ningú. No n'hi ha prou, que pugem un dia, els cap de setmana. Clar, ens agradaria més que això tingués vida pròpia i que que fossin més autosuficients amb la gent. És que hem perdut la tradició agrària. No tenim coneixement, no tenim, no tenim vincle amb la terra. Això ho hem de recuperar. I després, segurament, no es pot fer des d'un punt de vista individual. T'has d'organitzar. Per això neix violor, no? per donar cobertura. Nosaltres hem engegat un projecte, el tirem endavant, treballem d'això i nosaltres som els nostres amos, som els amos de la nostra força de treball de les nostres decisions. Jo quan torno aquí fa 3-4 anys ho torno i torno amb il·lusió i torno sabent el que hi ha i torno sabent que tindré dificultats sabent que les hauré d'afrontar que les hauré de tirar endavant i torno perquè m'estimo d'on sóc vull treballar aquí i per tant per mi no són dificultats són Pues cosetes que hem d'anar solucionant. Però va ser una mica una aposta que ens va semblar coherent, vam dir, si vivim aquí, doncs hem de, hem de fer alguna que tingui relació amb això. No és raonable de viure a pagès només pel tema paisagístic, és absurd, i haver d'anar a treballar a, a les urbs. Estem sent resistents, és a dir, estem tirant endavant un projecte en una zona on si no, no hi hauria res, per tant estem dotant a la zona d'activitat econòmica, estem mantenint el, el paisatge, el bosc... I que pugui viure i treballar, almenys un pensament meu, guanyant-se la vida com a petit productor. Contra menys terrenos tu necessites, vol dir que hi ha més famílies que amb aquells nivells de terra poden viure més famílies d'allò, si jo necessito 30 hectàrees perquè em paguen la poma 10 cèntims, hi ha Imagina't, si jo en guanyo la vida amb 5 hectàrees, ja doncs han 6 famílies amb 30 hectàrees que es podrien guanyar la vida, no? amb un preu digne i amb una forma de cultivar. No sé si viu a l'hora la porta, però jo crec que som models necessaris. A mi casa meva, tant el meu pare com la meva mare, m'han explicat que ens hem d'arrerar el territori, no? ens hem d'estimar d'on som. Eh, la nostra feina parteix de l'estima no parteix del productivista, evidentment. Nosaltres necessitem una part d'ingressos per viure i així ho fem, i ho volem fer d'una determinada manera. Però el que volem és viure aquí. Bé, doncs, aquest és el tercer àudio que hem escoltat de la mateixa campanya eh, Jo de muntanya, viure al poble, i hem escoltat a diferents socis de la cooperativa Biolord, en Ramon Besora, Arnau Vilaseca, Enric Campillo, l'Edgar Prats, però també a la Martina Mercet, que és ramadera ecològica del Berguedà, o la Patricia Miralles, que també és sòcia de Biolord, eh, i també doncs, hem escoltat a en Josep Pintó, que el tenim aquí al telèfon, que ens està explicant doncs, aquest projecte de les pomes de muntanya ecològiques. I deixa'm, eh, Josep, que et pregunti en relació a la situació de pandèmia que estem vivint i com ha afectat això el turisme i com a la vegada aquesta diversitat o diversificació de la producció al eh, camp doncs fa que us en pugueu en sortir, no?, perquè eh, m'imagino que aquí eh, a la vella de l'Hort, on sou, a Sant Llorenç de, de Morunys o, o també doncs, a altres eh, zones del Berguedà o, o de la Cerdanya o, o del Pallars, on també hi teniu socis, doncs, eh, evidentment, el turisme ha baixat en picat degut a les restriccions de mobilitat i, per tant, doncs, a la vostra aposta doncs, eh, té més sentit que mai, no? El sector turístic és ateri. No te'n pots fiar mai. Pots tenir bones campanyes, males campanyes, la pandèmia el que, el que et demostra és que pots tenir campanyes absolutament desastroses que et deixen a zero. És un moment molt, molt, molt dramàtic per totes les, les zones que són turístiques i la majoria de les zones de muntanya ho són. A, a Violord doncs volíem lluitar a, concretament contra això i la demostració de, de que és possible és que a la pandèmia li ha anat superbé. La, la pandèmia no, no, no li ha del mat les condicions de venda ni les condicions de producció, o sigui... Nosaltres continuem treballant al millor dels nivells. Per tant, això és el que volíem, no diversificar l'economia i començar-la des de baix, des del sector primari. Aquí estem. Explica'ns quina és la situació, doncs. Um, com heu viscut o esteu visquent la pandèmia? Com a, com a violor, com a productors? Doncs, mira, nosaltres, al marc de l'any passat, quan això va esclatar, uh, tot, tots els sectors de l'agricultura la, la, local, l'agricultura més, més propera, van incrementar vendes al, al doble o al triple. O sigui, van multiplicar per dos o per tres lo que estàvem fent. Per què? Doncs per dues qüestions. La primera és que es van es van condicionar el moviment de mercaderies, això va, va crear un, un petit col·laps en un moment determinat, però el segon, i molt més important, és que va generar consciència. Consciència de lo que, de lo que ens és local, lo que ens és proper, que és el que hem d'apoyar, lo que hem de recolzar. I... Aquest sentiment ha perdurat. Continuem estant per aquí. Potser no en l'efervescència que va tenir el març del 2020, que allò va ser una explosió, però sí que hi ha hagut gent que ha quedat, que ha fet la reflexió i que ha dit doncs, escolta potser el que hem de fer és protegir-nos a nosaltres mateixos. Aquesta és la nostra situació actual. i Nosaltres veiem que cada vegada tenim més acceptació i veiem que els companys que estan en altres sectors agraris i que tenen més o menys la nostra identitat i les nostres dimensions, estan igual. O sigui que el, el, el mercat local, la societat catalana, valora més el que està fet al seu costat. Sí, sí. sí, sí. Això és una cosa que, que ja hauríem de començar doncs, a assumir d'una manera més generalitzada, no? precisament en, en aquest context, però no només per la pandèmia, sinó que això ja hauria de ser una cosa inherent als hàbits de, de consum no? de, de la gent en general... Potser la situació ens ha fet obrir els ulls, sí, sí. I com hauríem de seguir avançant en aquest camí de la sobirania alimentària que comentaves, però també d'aquesta doncs, economia social i solidària, d'alguna manera, sense, evidentment, perdre de vista que, que s'han d'obtenir doncs, uns ingressos per poder funcionar, no? Però recordem que, en el vostre cas, com a cooperativa, doncs, sou una cooperativa sense ànim de lucre, no? Si ens ho vols, acaba d'explicar això. Com la primera pregunta, jo crec que hem d'avançar de dues maneres. Primer, en, en la producció, en la iniciativa particular de la gent que estem als territoris, de la gent que vivim al camp. Aquesta iniciativa et puc assegurar que hi és i després ens cal el suport polític, que també hi és, en la seva mesura. Nosaltres voldríem més i sempre vals més, eh? però cada vegada la, la, la, el, els, polítics, els polítics, els governants, tenen més consciència de del que, de que ens és propi, de lo que és nostre cada vegada donc pot veure als mitjans campanyes de, de producte de proximitat de quilòmetre zero etc etc etc crec que els, que els factors s'estan donant fer l'únic que, fe, que hem de fer és potenciar-los estar-hi al costat tant des del costat de la producció de la iniciativa privada com des del govern del del, de la, del, que, ens, del que ens és comú del que ens administra. i la segona pregunta que em deies com... com... Com funcionava la cooperativa, potser? Sí, el, a, aquest funcionament de, de l'economia social i solidària, que, que és una etiqueta també, però que d'alguna manera vosaltres doncs, eh, ja l'esteu convertint en una realitat en, més enllà de les etiquetes i els estereotips, no? És una realitat... En... Si t'has fixat, el vídeo, el vídeo et respogaven dues idees molt clares i molt potents. La primera era un sentiment de pertanya, de pertanyença de gent, de gent que volia estar al territori, volia viure aquí. I aquest sentiment tan, és tan potent en mi que fa 500 anys que hi sóc, com en algú dels que ha parlat, que és nou arribat, que fa molt pocs anys que és aquí, però que vol ser, se sent d'aquí. Per mi això és fonamental. I l'altra cosa que traspuava que traspoava, que tots deixaven anar d'una manera, manera o altra, era la dificultat de, de fer compatible aquest sentiment amb l'existència quotidiana de viure de la Terra costava. Doncs com es pot fer que costi menys, com es pot fer més portable doncs, eh, a unant esforços, anant tots a la una. Això és el que, el que està predicant Violor, Això és el que pretendem fer. I no només com a Vilor com a única entitat, sinó com té he dit abans, en xarxant, treballant amb altres gens, amb altres, eh, amb altres sectors que tenen el mateix eh, sentiment i el, i el mateix objectiu que tenim nosaltres. Això és el que estem fent.. Mm. Sí, el, el punt 4 del manifest, ja llegeixo, dieu, una muntanya enxarxada, integral i integradora, que l'acció territorial superi les capelletes, entre cometes, del treball sectorial, que reivindiqui una gestió de les polítiques públiques descentralitzades i justes, que permetin una acció territorial justa i equitativa, no marcada per criteris poblacionals, que els diferents sectors econòmics i socials i administracions públiques Cooperem, col·laborem, treballem junts per avançar des del reconeixement de la diversitat, la responsabilitat i el compromís. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. De totes maneres, eh, sabem que el, el, la indústria agroalimentària té molt poder i, per tant, condiciona molt les polítiques. Creus que el, els governs seran capaços de seguir avançant en aquesta direcció que, que proposeu? Vendrà del que els apretem al poble. D'entrada crec que sí, però que lluiten contra els poders econòmics molt forts, com mateix ho acabes de dir, però al final es deven a la nostra voluntat. Jo crec que nosaltres tenim molt a veure. Hem d'agir, hem d'empentar, hem de defarnar allò que és nostre. Jo penso que és un bon moment i que els aires van per aquí. En aquest sentit, Josep, com esteu visquent la crisi ecològica que està causant el canvi climàtic i com us pot afectar també la producció de pomes ecològiques aquí de muntanya, a la, a la Vall d'Alor, per exemple, on vius tu? Doncs té la part positiva i la part negativa. Per un costat, les temperatures s'atenuen, els hiverns es fan més curts, això vol dir que les nostres temporades vegetatives s'eixamplen i això ens obre a finestres d'oportunitat. Per un altre costat, el que ens està portant el canvi climàtic és fenòmens atmosfèrics més sabers. Com que la, la muntanya ja de per si eh, pateix atmos eh, fenòmens atmosfèrics sabers, doncs, escolta'm, incrementem encara més el perill. Eh, no sé no sé la balança cap on caurà, si serà pitjor el, el, el, la part negativa o la part positiva. No ho sé, en els propers anys eh, eh, ho veurem. El que sí que estem veient és que, per exemple, les, les floracions s'avancen cada temporada els regis de glaçades primaverals doncs, es fa més, eh, més gran, etcètera. O sigui que eh, estem a veure-les venir com tothom. Ningú pot predir exactament què és el que passarà. Sí, sí. Um, I en aquest sentit, feu trobades um, assembleàries per, per parlar-ne entre els socis. cada quan us reuniu, perquè imagino que aquestes qüestions doncs, sortiran no? els vostres debats de gestió i també d'intercanvi. Doncs, sí, home, inquieta que vulguis, i com que t'he dit, dit que ja partàvem d'un nivell de coneixement molt baix, doncs eh, el fet de trobar-nos es eh, va confortant i és, eh, edificant, és aprenem coses cada vegada que ens trobem. Handicap, una altra vegada, a la distància. Estem a, 200, a 250 quilòmetres els uns dels altres, i fins ara, fins al 2020, sempre havíem fet les assemblees presencials. Què ha descobert la pandèmia? Doncs que la tecnologia ens ofereix un servei que no n'érem prou conscients. Ens podem permetre el luxe de fer reunions, si volem, cada dia de forma virtual. Això ens apropa, ens apropa molt més el que estàvem abans. És una gran sort que hem descobert això. I creus que és replicable al vostre model de cooperativa? que és un objectiu prioritari, totalment. El que nosaltres estem fent aquí es pot fer en la vall al costat o en les terres de la plana, absolutament i a més crec que és l'única manera que els, les petites iniciatives poden, poden existir en aquest món tan competitiu has al final has d'anar al mercat i al mercat et trobes monstres que saben vendre i has de tenir la força per lluitar contra aquests monstres a nivell individual és difícil per tant jo penso que la millor manera que, que es pot fer és unir esforços molt bé. Doncs, si et sembla, eh, Josep, eh, acabem amb un quart àudio d'aquesta campanya Jo de Muntanya, en aquest cas doncs reivindicant els valors i la feina de la pagesia de muntanya com la que feu vosaltres. Si et sembla, l'escoltem. l'agricultura ha estat sobretot una agricultura de subsistència, eren els horts al voltant de, de les cases, eren petits camps que normalment doncs, permetien això, alimentació per propi consum i també una petita part per poder doncs, fer intercanvis o, o vendre. És una revolució industrial. La gent va començar a marxar del camp i de la muntanya per anar-se'n cap a les fàbriques i aquí va haver un degoteig constant. El que va fer el, el pagès doncs, és anar, anar buscant altres sistemes de vida més entre cometes més còmodes o més fàcils de, de portar com més qualsevol servei que puguis oferir al turisme. La ramaderia muntanya deixa, deixa de ser una agricultura, una ramaderia competitiva i per tant la gent comença a marxar d'aquí i comença no tant a abandonar terres, que també com a deixar-les al veí. Això que comporta que cada vegada hi ha menys explotacions d'un tamany més gran, estem perdent aquesta petita pagesia. Quan hi ha la Revolució Verda, aquelles zones més, menys inaccessibles eh, pel mercat, bàsicament, doncs queden expulsades. Treballar a muntanya costa, té les seves dificultats. Les vies de comunicació no són el millor que podrien ser. Els camps no són tots quadrats i d'això, sinó que tots tenen el seu desnivell, la seva dificultat tècnica a l'hora de plantar-los i a l'hora d'implementar el cultiu. I en el moment que hi ha el procés de desindustrialització, que tanquen les mines i que tanca el tèxtil, la gent no torna a la muntanya perquè la muntanya ja no és productiva dins els models de l'agricultura intensiva. El sector agrícola està dominat per grans poders econòmics que el que fan és sotmetre el pagès. A les zones de la muntanya això ha sigut definitiu s'ha deixat abandonar molts productes que ha fet que el Pirineu pues, sigui un lloc de turisme i de la poca agricultura que queda estem parlant de ramaderia i estem parlant de ramaderia bueno, en extensiu. Actualment la peixeria de muntanya és una espècie en extinció. Aleshores és pràcticament una feina de resistència tant mantenir-se com instal·lar-se. La peixeria de muntanya té també el problema d'accés als serveis públics que això dificulta la seva el seu accés a la igualtat d'oportunitats amb els altres. Hi ha la problemàtica de l'accés a la terra, però després també hi ha aquesta manca de, de proactivitat, que segurament és per molts anys de, de subsidis. Les vaques no rendissen. Està demostrat que el vedell no pague els costos, però amb les subvencions pues, això s'aguanta. I per tant, no se mobilitza terra cap a, a altres orientacions productives com podries aquesta, que podrien crear mà d'obra, etcètera. L'objectiu de BioLor és que doni un camí o una opció oberta a que no només la ramaderia és un camí que té la pagesia de muntanya, no? sinó que la poma també és un altre camí. L'aparició de l'agricultura ecològica et dona una oportunitat nova. Una oportunitat que permet, com a sector incipient, a la gent organitzar-se. El fet de ser muntanya és un li dona un valor afegit. Doncs, també, doncs, el tindre uns terrenys que no són gaire extensos, doncs, es pot fer doncs, un cultiu més intensiu. Aquí el que hi ha és molta ramaderia. vas fer el mateix que fan els altres no, no tenia un sentit. Se li havia de donar una altra, una altra sortida. El que volem és fomentar la petita pagesia, o si sigui, nosaltres no formem alumnes que després tindran grans empreses agroalimentàries, si no volem petites granges que facin venda directa, transformació del producte, pocs animals que siguin respectius amb el medi ambient. Un altre aspecte clau és no haver de passar pels canals intermediaris, sinó fer una comercialització directa, ja sigui des dels mateixos productors o des d'agrupacions de productors. No ens hem d'enganyar, tampoc. La Cerdanya no es manté sola, no? Hi ha una colla de gent pues, que es dedica a treballar a la terra, que d'alguna manera és la que li dona l'encant que té. Llavors, eh, per donar viabilitat a aquestes explotacions, pues, t'has de buscar una mica la manera de, de fer-les viables, no? I, I una de les maneres que nosaltres hem trobat pues, és amb la comercialització dels productes que nosaltres fem, que en aquest cas és carn de vedella. Dedicar-te a la muntanya, dedicar-te a l'agricultura i viure d'això, per nosaltres és viable, per fer moltes coses. A Llavors, la suma de tot, doncs bueno, doncs de moment sí. Bueno, sense dubte, l'agricultura de muntanya aporta amb el territori coesor social. El territori no pot ser un desert. El territori és viu i ha d'estar ple de persones que vulguin viure allà on s'ha viscut sempre i articuli el país. Sí, és la nostra feina, és, jo, per mi és una satisfacció viure aquí i, no sé, el dia a dia, cada dia és diferent. I jo estic molt contenta. Doncs aquest és el quart àudio que, que hem escoltat de la mateixa campanya Jo de Muntanya de la cooperativa Biolord, que cultiva pomes ecològiques al Solsonès eh, inicialment, però també a altres comarques com la Cerdanya o eh, el Pallars i el Berguedà. I hem escoltat a la Maria Casas, la Marina Vilaseca, en Josep Pintor, amb qui estem parlant avui per telèfon, l'Edgar Prat, Xavier Gallofré, Xavi Ferrer, David Vilalta, Dolors Rosers o Enric Campillo, que són socis de la cooperativa Biolor, però també m'ha escoltat en Jordi Garcia, director del Parc Natural del Cadí Moixeró, la Martina Mercet, que és ramadera ecològica, del Berguedà, o la Laia Batalla i la Maria Díaz, de l'Escola de Pastors de Catalunya, així com també doncs la Maria Carme Guàrdia, que és pagesa de la Cerdanya, o en Pep Bombardó, que és ramader ecològic. I, per tant, veiem que no només són productors de poma, sinó que aquesta cooperativa doncs, té diferents col·laboradors de diferents àmbits de, del món rural. Josep, deixa'm que et preguntit fent un recordatori previ, i és que el 2022 farà 10 anys de la creació de la cooperativa Biolord, i, per tant, què, què esperes o què desitges per a aquest any 2021 abans de que pugueu doncs, celebrar el 10è aniversari. Què és el que esperes? O desitges? Doncs partidó a partidó. Anar fent. Que tinguem l'oportunitat de continuar existint i, i de continuar lluitant. No, no, no demano res més. Aquí estem. Hem fet una bona part del camí, però el camí no s'acaba mai. O sigui, hem de continuar caminant. L'únic que desitja és poder-ho fer. D'acord. Segur que ho seguireu fent molt bé... Com, com hem pogut comprovar i us desitjo tota la sort i a veure si quan s'acabin aquestes restriccions de mobilitat, perquè recordem que seguim amb un confinament comarcal, doncs allà si us puc venir a fer una visita aquí a la Vall de l'Hort i, i ens podem conèixer personalment i seguim, seguim parlant d'aquest projecte tan maco i tan, tan interessant i que penso que és una referència pel, pel joveni i per molta gent. Moltes gràcies, Josep. Seràs molt benvingut, moltes gràcies a tu. Vinga, doncs fins la propera, salut. Adéu, adéu.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 de la arroba gmail.com, E arroba gmail.com.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 l'eco de l'eco la de l'avall.org i també per internet a radiolesplanes.com